Cesta v džungli byla horká. Můj kůň byl žárem znavený a od huby mu šla pěna. Hrudní plát se měl potřísněný krví nepřátel. Přilbice se střapcem mi seděla pevně na propoceném čele. Ve vzduchu byl cítit dým a štiplavý zápach střelného prachu. Odložil jsem bojovou sekiru na sedlo a předal křesadlovou pistoli po aby mi je nabil. Nad hlavou kroužili obrovští hladoví supy. Nemohli se dočkat, až se na zdejších jatkách pořádně nažerou. Mí muži pronásledovali zlomené a prchající nepřátele ve snaze pobít jich co nejvíce. Měl jsem strach z možného protiútoku, a tak jsem vydal signál žoldnéřskému kapitánovi na severu, aby odvolal vojáky na spátek. Se zhušťujícím se pralesním podrostem se výhody našich mušket a plátových zbrojí snižovaly. Velký muž pobídl koně a zakřičel na muže, ať se schromáždí. Přivedli mi zajatce. Sesedl jsem. Mí vojáci ho srazili na kolena. Zajatec byl zjevně důležitý člověk, měl na sobě zlaté šperky a složitou zbroj ze zvířecích kůží. Jeho helma byla zhotovena z jaguáří lebky. Vězeň žvatlal, co si ve své nesrozumitelné pohanské řeči. Sundal jsem si přelbu a trpělivě čekal na měcha des sousou. Měch přišel. Jakožto velmi sečtělý mož studoval jazyk nepřátel a tak s nimi dokázal na velmi základní úrovni komunikovat. Sledoval jsem, jak se měch s pohanem dorozumívá s slov a posunků. Je vůdcem svého lidu. Říká, že za jeho propuštění bude zaplaceno veliké výkupné, řekl měch. Z džungle se ozvalo několik výstřelů. To když mi muži narazili na pár nepřátelských opozdělců. Jeho město je bohaté. Ulice tam prý mají dlážděné zlatem. To se mi líbilo, protože zlato bylo cílem téhle dobyvačné výpravy. Legendy o domorodém dorádu zemi nekonečného zlata pomáhaly udržovat kázeň mezi vojáky. Kde je to město? zeptal jsem se. Mních překládal. Zajatec ukázal na cestu, něco řekl a vztyčil dva prsty. Dva dny pochodu. Výborně, proč přijímat výkupné, když si můžeme vzít celé město? Kněz pochopil a ustoupil stranou, aby uchránil šat před potřísněním krví. Pomalu jsem zvedl sekeru a jedinou ranou usekl zajatci hlavu. Ne! Uklidni se, chlapče. Nejsi to ty. To jsou vzpomínky prokletýho. Vidíš svět z jeho, jak se to řekne, perspektivy. Ale právě jsem zabil člověka, nemohl jsem tomu zabránit. Ne, zabil ho prokletej, zabil ho před pětisty lety. On je, myslím, že bys o něm řekl, že je to zatracený syn. My se jenom díváme. Jak? Jsem s ním spojenej, těžko vysvětlovat. Už jsme ve vzpomínce moc daleko. Musíme pokračovat. Cesta v džungli pomalu zmizela a nahradilo ji město s obrovskými kamennými budovami a masivními pyramidami. Město bylo z jedné strany ohraničeno džunglí pokrytými kopci a z druhé strany bystřinou. Nad cestou visely krásné šarlatové stuhy. Na křežovatkách zpívali v klecích vycvičení ptáčci. Všechno jsem viděl rozostřeně, to, jak se starý muž snažil ovládat můj pohled. Byl jsem ve vzpomínkách prokletého, což vysvětluje, že jsem dobře rozuměl středověké portugalštině. Skutečně zvláštní pocit vidět svět očima jiné osoby, cítit pachy dávno zaniklého města, Slyšet hlasy staletí mrtvých lidí, cítit hmat někoho jiného. Bylo to, jako bych na sobě měl přiléhavý oblek předávající veškeré lidské smysly. Dost možná nejdivnější věc, jakou jsem kdy zažil. Nejhorší na tom bylo, že jsem slyšel i jeho myšlenky. Tedy ne, že bych je skutečně cítil. Připadalo mi, že si to myslím já, jen to nemohu ovlivnit. Scéna byla stále poněkud rozostřená. Méně důležité detaily byly rozmazané nebo nekompletní. V jinak nádherné krajině se tak vyskytovala zcela šedá místa. Čas plynul v jednu chvíli rychle, jindy zase nesnesitelně pomalu. Zvuky zněly zvláštně. Méně zajímavé rozhovory jsem slyšel jako neurčité bzučení. Paměť je zkrátka jako záznamové zařízení dost nedokonalá. Po stranách ulice se schromáždili obyvatelé města. Téměř všichni se ve strachu klaněli. Rozkázal jsem mužům zabít ty, kteří se neuklonili, abych tak odradil ostatní od povstání proti novým vládcům. Se svou malou armádou jsem se dokázal dostat hlouběji do vnitrozemí než kterýkoliv jiný konkistádor. Měl jsem v úmyslu uzmout bohatství tohoto města pro sebe. Vedl jsem své muže k hlavnímu kopci. Kopí měly vztyčená a muškety připravené k palbě. Mnoho lidí raději odvrátilo zraky. Nesnesli pohled na vojáky na koních v plné zbroji. <těk> Primitivové! Obyvatelé města se obávali právem. Jen před několika hodinami jsme zadopali celou jejich armádu do země. Přišel jsem o sedm mužů a pár stovek domorodých branců. Nepřátelé ztratili více než tisícovku válečníků. Jejich armáda sloužila jen k obřadním účelům, všechno bylo pouze na parádu. Zdejší vojáci byli sto vyplnit možná tak nějakou menší vesnici a pochytat v ní pár otroků. Mou armádu tvořili ostřílení válečníci, kteří uměli jen vraždit a loupit. Město při obraně spoléhalo na izolaci, nikoli na sílu zbraní. To se ale mělo teď změnit. Kněží měli radost. Chystali jsme se tak či onak poslat spoustu duší našemu pánovi. Muži byli spokojení. Bylo zde více kořisti zlata a žen, než kolik si vůbec uměli představit. Jen strach a lojalita vůči mé osobě jim zabránila v okamžitém vyplnění města. Mí vojáci mě uctívali a celá země se mě bála. Byl to hezký den. Měl jsem sen. Nebo to snad byla vize? Viděl jsem se, jak jedu v čele velké armády a zabírám celou zemi pro sebe. Viděl jsem, jak se slavně vracím domů, nikoli jako neúspěšný obchodník, nikoli jako jeden z mnoha synů šlechtice, ale jako člověk s vlastní slávou a bohatstvím. Rozkázal jsem, že na moře nesmí vyrazit žádný posel. Tohle bohatství bude mé, jedině mé. Král Manuel se ovšem dozví, až na to budu plně připravený. Mí vojáci napochodovali do středu města, kde se tyčil nejvyšší palác. Při vstupu na hlavní nádvoří jsem zavelil k zastavení. Muži připravili dělo pro případ, že by zde na nás čekala past. Nemohl jsem spoléhat, že nás za bohy považují skutečně všichni z těchto primitivů. Na nádvoří jsme se setkali s královským doprovodem. Byl to nádherný pohled. Královskou rodinu obklopovala družina válečníků s helmami z jaguáří chlebek. Byly zde zástupy kněží a kněžek, manželek a konkubín, písařů a dvořanů. V čele všech stál muž. Jeho kůže byla pokryta zlatým prachem Roucho tvořila roba z nádherných per vzácných ptáků. Určitě jejich král. Byl slabý a sešlý stářím. Král se přiblížil následován osobním strážcem. Položil před kopita mého koně hůl. V očích měl smutek zlomeného muže. Zavolal sem susu, aby překládal. Jménem jeho královského veličenstva, portugalského krále Manuela, prohlašuji vaši zemi za dobytou a zavazuji vás k placení poplatků za mír. Jmenuji se generál Joao Silva de Machado. Mé slovo je v této zemi zákonem. Budete odevzdávat zlato a poklady, jak uznám za vhodné. Poskytnete potraviny, ubytování a čisté ženy pro mé vojáky. Poskytnete tělesně zdatné muže pro mou armádu za účelem postupné pacifikace okolních krajin, jak uznám za vhodné. Vaši lidé přijmou jedinou správnou katolickou víru a dostane se jim příslušných požehnání. Neuposlechnutí mých rozkazů bude mít za následek smrt vaši i smrt vašeho lidu. Lsti nebudou tolerovány. Za každého mého muže, který bude napaden vašimi lidmi, popravím pětset vašich mužů. Za každého kněze napadeného vašimi lidmi popravím pětset vašich kněží. Pokud se někdo z vás pokusí ublížit mě nebo některému z mých důstojníků, vyplením tohle město tak, že nezůstane kámen na kameni. Zabiju všechny muže, ženy a děti. Předhodím vaše maso psům a posolím zdejší zemi tak, aby na ní už nikdy nic nevyrastlo. Počkal jsem, než měch stačí vše přeložit. Bylo mi jasné, že susovo nadání pro jazyky nemohlo v tomto případě stačit, ale dokud pohoné v zásadě rozuměli tomu, co říkám, byl jsem spokojený. A nemyslete si, že nám můžete ublížit. Jsme vašimi bohy. Měch chvíli zaváhal, než tohle rouhačství přeložil. Viděli jste moc, jakou vládneme. Mohu na vás seslat nebeský oheň a sežehnout vás na prach. Nemůžete nám ublížit, ale můžete to zkusit. Pokud to uděláte, budete potrestáni. Je vše jasné. Měch dokončil překlad a král se přede mnou uklonil. Královský doprovod učinil to též. Helmy jaguářích bojovníků se dotkli země. Na tohle bych si dokázal zvyknout. Uklonili se všichni až na snědou ženu v honosné kněžské robě. Jen ona sama mi pohlédla do očí. Stála hrdě mezi ostatními klanícími se kněžími. Takovou krásku jsem viděl naposledy na královském dvoře, ze kterého mě dávno vyhnali. Pokynul jsem dvěma vojákům, aby se jí chopili a přivedli ke mně. Zvednutím ruky je odmítla a přistoupila o vlastní vůli. Král hleděl, jak se přibližuje nádvořím a sykl na něco si svým nesrozumitelným jazykem. Pobídl jsem koně ku předu. Silné zvíře odkoplo krále stranou. Královská družina zasténala hrůzou, když viděla, jak starý muž leží bezvládně na zemi. Kdo jsi a proč si myslíš, že se mi nemusíš klanět? Byla to krásná dívka a nechtělo se mi ji exemplárně zabíjet. Nemohl jsem však před pohany ukázat slabost. Prsty jsem uchopil ruku sekery. Měl jsem v úmyslu připravit i o hlavu, ať už odpoví cokoliv. Kdyby mě pobavila, byl jsem ochoten si s ní před očima královské rodiny nejprve zašpásovat. Něchde Susa spěšně překládal. Zarazila jej. Jsem Koriniha, velekněžka chrámu Nejhor. Nechal jsem sekeru být. Jak tože mluvíš naším jazykem? Mezi mými vojáky a kněžími to překvapeně zašumělo. Pokud nám bylo známo, byli jsme prvními civilizovanými křesťany, kteří se dostali takto daleko do vnitrozemí. Nebo nás snad předběhli ti zatracení španělé? Leží zde moc, která byla po staletí neskrocena. Vašemu jazyku jsem se naučila v přípravě na dnešní den. Duchové mi vypálili vaše slova do hlavy, abych s vámi mohla hovořit, odvětila odvážně. Čekala jsem na vás. Váš příchod byl předpovězen starobilými. Vaši muži sem přišli pro bohatství jako chamtivá prasata. Vaši kněží sem přišli pro duše, aby ukojili svou církev. Ale vy jste jiný, Lorde Mačádo. Vám jde o moc. Moc je to, po čem v srdci toužíte. Mohu vám nabídnout moc, která přesahuje vaše představy. Je to čarodějnice, vykřikl de Zapte ji, Lorde Mačado naši řeči naučil ďábel. Ticho, mnichu, nepřikazuj mi, co mám dělat. Mnich poslušně sklonil hlavu. Zajímalo mě to. Krásná kněžka drážděla, co si zasutého hluboko v mé mysli. O čem to mluví, ženo? Ať to stojí za to, jinak budu tvým přerušením velmi rozeslen. Lehce se uklonila. Mohu vám nabídnout mnohé, Lorde Mačado. S mou pomocí si můžete poslušnost a lojalitu tohoto města udržet. To jsem již dokázal, konstatoval jsem ale vládnete zde pouze díky strachu. Jste moudrý generál. Je vám jasné, že dříve nebo později se proti vám město postaví. Odvážní muži povstanou, vždy tomu tak je. Vím, že jste pouze lidé. Jistě, jste mocní a moudří, ale musíte spát, musíte jíst naše jídlo. Když poleví ostražitost vojáků, pronikne čepel vaším masem velmi snadno. Tomuto městu však nemusíte vládnout strachem, pokud budete souhlasit, aby vás zdejší lid díky mě uctíval. Proč okrást jednu zemi, jeden národ, když si můžete zdejší zdroje podmanit a užíte k vybudování vlastních království? Nemilosrdná lstivost čarodějnice mě velmi zaujala. Pověz mi více, kněžko. Mrknul jsem a vidění bylo pryč. Jich jsem nebyl bezmocným pozorovatelem v paměti prokletého. Byli jsme zpátky ve zničeném kostele. Fantazijní svět však již nevypadal ostře. Byl plný míst vyplněných ničím. Starý muž ztratil koncentraci. Seděl na schodech oltáře, byl bledý a sypal. Ruce se mu třásly. Posadil jsem se vedle něj. Promiň, chlapče, cohle nemůžu dělat dlouho, moc těžké. Co se mi snažil ukázat? Po zhlédnutí světa očima prokletého jsem se cítil nečistý. Poznal jsem jeho píchu a vypočítavou mysl, slyšel jsem jeho myšlenky a zažil jeho neobyčejnou brutalitu. Nemůžu vysvětlit, musím ukázat. Pokud bude čas, zkusím to znovu, ale teď jsem slabý, moc slabý. Jakým způsobem si svázán s lordem Mačádem? Starý muž mlčel. Jemně klepal berlí na tvrdou dřevěnou kostelní podlahu. Zjevně byl hluboce zamyšlen. Jak jsi s ním svázán? Chci ti pomoct. O mě si nedělej starosti, chlapče, jsem v pasti, na mě nezáleží. Víš, kde je, nebo kam má namířeno, můžeš mi ukázat jeho současnou paměť. Unaveně se zasmál. O, staré spomínky vidět můžeš, ale teď jeden pohled do jeho hlavy a buď zemřeš nebo zešílíš. Zatočil prstem u ucha. Mezinárodní znamení šílenství. Možná můžu poslat obraz. Něco jako fotku toho, co vidí. Pokusím se, až si odpočinu. Děkuji, na okamžik jsem se zamyslel. Ještě poslední věc. Pospěš. Co potetovaný muž? Straž se artefaktu, nevěř mu. Chce jednu věc, jenom jednu věc. Skřiž mu cestu. Starý muž si přejel kost nad prstem po hrdle. A teď běž, pomoz přítelkyni. chráni, je to dobrá holka. Budete mít hezký děcka, poplácal mě po rameni. Cože? Běž, hlupáku, snaž se nechcípnout. Okamžitě jsem se probudil. Budík vydával něžný zvuk poplašné Sirény. Prásknul jsem do tlačítka a bezdechu vyskočil z postele. Slunce nemělo ještě několik hodin vystoupit nad obzor, ale osnu jsem ostatním musel říct okamžitě. Pořád jsem nechápal, co se to se mnou vlastně děje, ale měl jsem důležité informace o nepříteli. Hodil jsem na sebe tričko a džíny. S botami jsem se nezatěževal. Ve dveřích jsem se srazil s tripem. Zaklel, protože rozlil kávu. Za běhu jsem se mu omluvil a vyrazil do hlavní budovy. Knihovna LM byla ve sklepení. Byla to obrovská místnost plná přihrádek a zaprášených stolů. Nacházely se zde dokumenty o všech střetech společnosti a monster za posledních několik století. Celou tu dobu sem navíc nosili intelektuálně založení lovci tématicky příbuzné knihy. V místnosti zkrátka bylo nesmírné množství papírů. Dost možná se jednalo o světově největší sbírku vědomostí o monstrech, ale najít konkrétní informaci bylo nemyslitelné. V archivu jsem narazil na Erla Herbingera tupě zírajícího do velké staré knihy. Z jeho vzhledu jsem nedokázal určit, jestli vstával takhle brzy, nebo vůbec nešel spát. Další sen? Dozvěděl s něco? Přikývl jsem. Co ses dozvěděl? Bylo to zvláštní, ale znám jeho celý jméno. Generál Joao Silva de Machado a vím toho o něm víc. Byl to zlej bastard už zaživá. Věkem se to akorát zhoršilo. Herbinger se unaveně usmál. Nejspíše to byla nejlepší zpráva, jakou v poslední době slyšel. Dobré práce. Díky tomu už snad něco zjistíme. Seženu ostatní. Řekla a odešel. Vytáhl jsem židli a unaveně si na ní sedl. Ať už se v těch snech stalo cokoliv, rozhodně mi to nepomohlo si odpočinout. Položil jsem hlavu na starý dřevěný stůl a zavřel oči. Minuty ubíhaly. Necítil jsem se dobře. Pak začala další vize. Starý muž dodržel slovo. Jakmile dal trochu dohromady, pokusil se mi poslat novější vzpomínku prokletého. Byl to jen jeden obrázek, který nám měl pomoct najít nepřítele. Nic víc. Obraz však přišel z mysli natolik zmočené, natolik naplněné nenávistí, temnotou a bolestí, že mi stačil jediný krátký okamžik spojení, abych upadl na zem a začal slepě a panicky lapat podechu. Starý muž musel udělat chybu. Cítil jsem vliv prokletého, který zachytil můj vstup do své hlavy. Cítil jsem jeho zlobu a slib, že zničí mě i páteř celého světa. Poslal mi zprávu. Křičel jsem a zakryl si tvář, neboť mým tělem probíhaly nevýslovně bolestivé křeče. Mlel jsem sebou a snažil se bolesti vyhnout, až mi z očí vytryskly slzy. Pak jsem upadl do milosrdného bezvědomí. Ostatní stáli nade mnou. Julie klečela po mém boku a jemně mi hladěla čelo. Všichni vypadali dost ustaraně. Co se stalo? Měl jsi nějaký záchvat nebo co? Jak se cítíš? Mohovno, no, to nebyl záchvat. Lord Mačádu mě poznal. Dal jsem další vizi. Při plným vědomí, zeptal se Ostře Herbinčer Požádal jsem o to. V noci ve snu jsem chtěl obraz jeho současné paměti. Ostatní lovci se na sebe tázavě podívali. Vysvětlím pozdějc. Jde o tohle. Pokusil jsem se posadit, ale dělalo se mi strašně zle. Vzdal jsem to a smířil se s chladnou podlahou. Viděl jsem jednu z jeho vzpomínek. Spatřil jsem svět očima prokletýho. Nevím, z jaký chvíle ta vzpomínka pochází, ale musela být dost čerstvá. A uvené klid. Řekni nám, co jsi viděl. na hlas byl konejšivý a klidný. Byl v nějakým autě. Byla tma. Viděl jsem jenom silnici osvětlenou reflektory. Blížil se k ceduli. Co na ní stálo? Zeptala se Julie. Vítejte v Alabamě. Epletomský ústav se nacházel na břehu řeky Alabama. Byl na izolovaném místě mimo hlavní silnici v hlubokém lese. Podle mapy ležela vzdušnou čarou jen 90 kilometrů od základny LM, ale špatně vyasfaltovaná cesta se k ústavu kroutila takovým způsobem, že jsme museli ujet dobře dvojnásobnou vzdálenost. Odpolední vzduch byl plný rosy. Nad silnicí se skláněly tilancie. Nožili je do stínu a otírali se o střechu naší dodávky. Ústav pro choromyslné samotný byl obrovskou čtyřpatrovou, šedou a nevlídnou gotickou budovou, obklopenou plotem s ostnatým drátem. V úzkých oknech byly mříže. Stavba působila dojmem bezutěšnosti. Na ceduli nad vchodem stálo Appleton. Skoro bych očekával, že tu místo toho bude nějaký citát z Danteho Pekla. S Julii jsme se poraní instruktáři vytratili. Ostatním lovcům jsem vylíčil co nejvíce podrobností ze svého snu. Nikdo z nás přesně nevěděl, co to všechno znamená, ale věděli jsme s jistotou, že prokletý a jeho přisluhovači jsou teď na naší půdě. Bohužel pro nás bylo pohraničních silnic uvítací cedulí z mého snu snad tucet. Navíc jsme nevěděli, jak stará byla vzpomínka, kterou jsem viděl. Začaly se množit zprávy, že vláda aktivovala všechny jednotky národní gardy na jeho východě USA. Aktivovány byly i skupiny, které se vrátily z dlouhého pobytu v Zámoří. Podle raných informací u Far Mounts v Mississippi parkovaly tanky a nákladáky. Armáda podle všeho hlídala všechna důležitá bojiště z občanské války indiánská pohřebiště a historické památky. Mluvčí ministerstva obrany vysvětlil, že se jedná o pouhé preventivní cvičení z důvodu potenciální teroristické hrozby. Federálové byli nervózní a snažili se pokrýt všechny lokace, které by mohly mít něco společného s místem moci. Julie Shacklefordová cestou k bráně mlčela. Za jízdy skoro ani nepromluvila. Ty měla pevně semknuté a ve tváři se jí zračil stejně soustředěný výraz, jaký jsem viděl ve chvíli, kdy jsme vbíhali do útro plody Antoán Anry. Nervozně ťukala prsty do volantu. Na rozhovor s otcem se zjevně netěšila. Bude to v pohodě, Julie, neměj strach, řekl jsem v marné snaze ji utěšit. Máš praštěný rodiče? odpověděla a stále zírala z okénka. Zastavila vedle vstupního interkomu, ale prozatím nezazvonila. A máma si myslí, že když nesníme všechno, co uvaří, tak ji nemáme rádi. Když se rozčílí, zapomíná mluvit anglicky. Táta nás nutil, abychom ho oslovovali seržanté. Ovene, na to se ti můžu vykašlat. Moje máma zmizela na misi a táta se pak na několik let zavřel do knihovny. Ohýbal síly starobilýho a nevýslovného zla podle svý vůle, a rozerval látku časoprostoru, aby z druhé strany vrátil duši své ženy. Nevyšlo mu to. A tak horda zuřících démonů pozabíjela skoro všechny přátele, který jsem kdy měla. Máma je pořád mrtvá a státy je magor. Tak mi prosím, neříkej, že to bude v pohodě. Jasný, odpověděl jsem. Moc nápomocný jsem tedy nebyl. Uplynula další minuta ticha. Nakonec Julie rezignovaně vzdychla, srolovala okénko dodávky a stiskla zvonek. Kdo je tam? zeptal se plechový hlas z interkomu. Julie šekelfordová. Přijela jsem navštívit svého otce Raimonda Šeklforda. Je pacientem doktorů Nelznu. Nějakou chvíli trvalo, než hydraulický systém se skřípěním otevřel železnou bránu. Projeli jsme. Doktoři Nelznovi. Lucius a Joan, manželský pár. Jeden z nich je psychiatr a druhý psycholog. Zapomněla jsem, kdo je kdo. A jaký je v tom rozdíl? Nemám ponětí, studovala jsem historii. Magor do kvízu, seš tady ty? Oba jsou to lovci ve výslužbě. Když opustili L.M., odkoupili tohle místo od státu. Jsou to dobrý lidi. Nelsnovy mají za sebou skvělé výsledky ve výzkumu. Pomohli už spoustě lidí od divných problémů. Divný problémy. Většinou léčí obyčejní duševní problémy jako každý jiný takový středisko, ale specializujou se na lidi, který se střetli s monstry. Ne každý se s tím vyrovná tak jako my, lovci. O to mě nikdy nenapadlo. Pořád jsem uvnitř šílel z věcí, které se v mém okolí děly. Jen jsem se domýšlel, že musí existovat lidé, na kterých se to podepsalo víc. No tady byla odpověď. Zaparkovali jsme na prázdném místě pod velkým stromem. Od čelní sklo se opíraly masité listy. Julie mě upozornila, ať pečlivě zamknu. Tahle rada měla opodstatnění, když uvážíme, že se po dvoře promenádovali šílení lidé a my měli v kufru snad desítku pistolí, granátomety, plamenomet, ostré zbraně a několik kilogramů trhaviny. Dvůr ústavu byl bezvadný. Zelený trávník na strategických místech pohodlné lavičky, na kterých mohli pacienti odpočívat. Skupina neformálně oblečených lidí seděla v kroužku na židlích a vzájemně poslouchala své příběhy. Hovořící žena byla velmi rozrušená. Kousli mě a bolelo to. Pak mě vysávali, dokud jsem nebyla tak slabá, že jsem skoro zemřela, ale nezabili mě. Prostě si naplnili břecho a pak mě hodili do díry kostatním. Dávali nám do stýdla, abychom nějak přežili. Byla tam pořád tma a na potravu jsme neviděli, ale vždycky to bylo syrový maso. Byli jsme ale tak vyhládlí a slabí, že jsme neměli na vybranou. Žena plakala a třásla se. Nervozně mačkala tričko s medvídkem půl. Byla mladá a když se musela být velmi krásná, a však kvůli stresu předčasně zestárla. Vždycky, když někdo z nás zeslábl moc a, a, a nakonec zemřel, další den jsme pak měli víc jídla. Pak nám došlo, co nám vlastně dávají. Byli jsme ale moc slabí, nemohli jsme se bránit. Někteří z nás zešíleli. Zešíleli. Čekali jsme, než se zase vrátějí. A vytáhnou někoho z nás. Takhle to šlo pořád dokola. Nevím jak dlouho, protože byla pořád tma. Hrozná tma. Nakonec začala zajíkavě vzlikat. Starší žena, která zde podle všeho dělala lékařku, vstala a začala ji utěšovat. Objala ji a vysvětlovala jí, že se zachovala velmi odvážně a všechno bude už dobré. Skupina ji v utěšování podpořila a pogratulovala ženi, že se dokázala otevřít. Plačící pacientka se posadila. Hupíři, řekl muž, který se postavil vedle mě. Byl jsem tak ponořený do pacientčina příběhu, že jsem ho neslyšel přicházet. Byl to malý, podsaditý muž s tlustými brýlemi a neučesanými vlasy. Kalhoty měl vytažené nad pupek, kde je drželi šle. Podle mého odhadu mu mohlo být něco přes 60. A jeden ze způsobů, jak se vyhejbaj pozornosti. Pochytaj pár chudých lidí a zavřou je do ohrádky jako dobytek. Pak se na nich střídavě krmněj a vysejou jenom tolik, aby je nezabili. Díky tomu nemusej mít obětí tak moc. Neupoutaj pozornost lovců. Nejsmutnější na tom je, že i jedinkrát kousnutá oběť se po smrti vrátí jako upír. To je ten pravý důvod, proč se lidi dneska po smrti balzamujou. Díky tomu se nevrátěj. Chudák holka sice přežila, ale zbytek života musí strávit s tímhle vědomím. Doktore nelzne, vykřikla Julie. Objali se. Doktor zachrčel, jak je Julie skoro zvedla ze země. Ach, má Julie, tolik jsi vyrostla. Můj bože, musím se na tebe podívat. Drahoušku, vypadáš přesně jako tvoje matka. Susan byla taky nádherná ženská. Přísahám, že se Julie nebojácná lovkyně Monster zardila. Díky, doktore, to mi říkají všichni. Mámu měl rád každý. Ano, měli jsme ji rádi. Byla zářivým světlem pro nás obyčejný rabiáty. Uměla nás postavit do latě a s Johanna nám moc zachránila život. Jak se má děda? Doufám, že je to pořád ten starý hašteřivý mrzout. Má se dobře? No, co se týče hašteření, tak jasný. A zdravý? Stárné, ale má tuhej kořínek. No, dobře, dobře. A co Édl? Vyhejbá se problémům, měl by mi volat častějc. Rád bych se na něj blíž podíval, kdyby byl ochotný se mnou aspoň chvíli posedět. Erly je v klidu, řeknu mu, ať zavolá. Pak změnila téma. Tohle je Owen Pitt, jeden z našich nejnovějších lovců. Doktor mi potřásl pravicí. Stisk měl na starého muže velmi pevný. Jeho optimismus byl nakažlivý. Těší mě, pořád mi třáso paží. Velké jizvy na obličeji, pařá ty, co? Vlkodlak, řekl jsem a podvědomně si pohladil obličej. Vyhodil jsem ho z vysokého baráku. Tak to budeš ten chlápek z Dalasu. O to se ti povedlo. Když jsem četl zprávu, bylo mi jasný, že se z tebe jednoho dne stane lovec. Rád bych si tě tady nějakou dobu nechal. Střetnutí s vlkodlakem, pocit viny přeživšího a zážitek blízké smrti v jednom. bože, z toho by byl skvělý článek. Jestli máš čas, rád bych si poslechnul podrobný popis toho, co všecko se stalo. Možná bys mi mohl říct něco o svých psychosomatických potížích. Chud kýdlu ti ale podle všeho nechybí. Lehce mě štouchnul do břicha. Možná ti ale trápej zlý sny nebo erektilní dysfunkce, ne? Julie se škodolibě pousmála nad mými rozpaky. Naštěstí jsem byl ušetřen dalšího výslechu, protože přišla doktorka Nelsnová. Byla to malá a štíhlá žena. Věkově byla asi na stejno s manželem. Tlusté brýle měly ale společné. I ona objala Julie dříve než cokoliv řekla. Doktorka Joan zavolala skupinu pacientů. Všichni se podívejte, tihle lidé jsou ze společnosti Lovci Monster. Jsou opravdoví. Nesměle jsem zamával. Někteří pacienti obdivně vzdychli. Ostatní se drželi zpátky a mrzutě pokuřovali. A jste tak odvážní. Lovci mi zachránili život. Zachránili jste mě. Děkuji. Začali se po mně sápat chtivé ruce. Byl jsem mnohokrát objat a políben na tváře. Po oblečení mi stékali cizí slzy. Přívalem emocí jsem byl docela zaskočený a snažil se hlavně chránit si skryté zbraně. Nechtěl jsem zjišťovat, jestli náhodou některý z pacientů nemá sebevražedné či vražedné sklony. Když se konečně dev vzdálil, byli jsme z Julií celý neupravení a odslz. Je to zvláštní pocit, když vám naprosto cizí lidé děkují za věci, které jste nikdy neudělali. Kde jste byli, když trhali mi děti na kusy? Vykřikl jeden z pacientů. Byl to muž ve středních letech, který se v neformálních šatech necítil zrovna svůj. No tak, bárny, je lovci jsou jenom lidé, nemůžou být všude, snaží se ze všech sil... Všichni bychom měli následovat jejich příkladů. Doktorka Nelznová tleskla. Tak jo, lidi, kroužek dneska končí. Je čas na oběd, dneska budou hamburgery. Fuj! Barnes si odplivnul na zem mým směrem a odběhl. Skupina se rozešla. Co má za problém? Zeptal jsem se. Asi nemá rád hamburgery. Odpověděl Lucius Nelson. Vnitřek ústavu byl mnohem blídnější a přátelštější než gotický zevnějšek. Nelznovi se snažili budovu zútulnit, aby nepřipomínala státní blázinec, ale příjemné místo k životu. Zdi byly vymalované teplými barvami a zaměstnanci se chovali otevřeně a přátelsky. Julie odešla s doktorkou Joan za svým otcem. Přirozeně nechtěla, abych byl bolestnému setkání přítomen. Kdyby bylo potřeba pomoct, měl u sebe doktor Lucius Pýpátko. Dostalo se mi komentované prohlídky. Pacienti, který si viděl, patří mezi tu lepší část, co tady máme. Někteří z nich už se s problémy skoro vyrovnali, snad se už brzo vrátějí mezi lidi. Máme tady bohužel ale i takový, kteří si tak dobře nevedou. Do téhle společní oblasti můžou jenom lidi, kteří nepředstavují nebezpečí pro sebe ani pro ostatní. Pro zbytek platějí přísnější bezpečnostní pravidla. V který části je rejše V části s nejvyšší strahou. Ve skutečnosti je to státní vězeň. Sedí ale tady, protože jsme na něj líp připravení. Musíme ho pořád držet pod zámkem a pod ohledem. Bude Julie v bezpečí? Nemohl jsem se nezeptat. Viděl jsem mi, jak v šestnácti zmlátila indonéského krvesa je do kulatý krychle. Nedělám si starosti, ale pro jistotu jsme nechali reje spoutat. Dal bych mu něco na uklidnění, ale vy ho asi potřebujete při smyslech. Bylo by lepší, kdyby nám LM zavolala předem a upozornila nás na váš příchod. Rozhodli jsme se celkem narychlo. Pokrčil jsem rameny. Několik pacientů hrálo stolní tenis. Jeden z nich měl jizvy, vedle kterých ty mé vypadaly jako nic. Jsem rád, že Julie konečně mluví se svým otcem. Jen doufám, že se na to dobře připravila. Mohlo byte vyvolat traumatický stav, řekl tiše. Proto s ní místo mě šla manželka. Dokáže dobře utěšovat. Když jsme pokračovali dál, ukázal na další pacienty. Částečně jsme tady kvůli tomu, že vláda dělá z monstery takový tajnosti. Mnoho pacientů se dostalo do běžných cvogházů, než jsme se o nich dozvěděli a dostali je sem. Bohužel mají traumatizovaný jedinci často problém s uchopením reality, s čímž si obyčejní doktoři neporadí. Odovedeš si představit, že bys šel za normálním psychologem a začal mu vysvětlovat, že se tvůj šéf změnil ve velkodlaká a snažil se tě sežrát? <těk> Myslel by si, že trpíš iluzema a napumpoval do tebe léky. Víš, co jsi viděl. Doktoři by si ale mysleli, že je to nemožný. Ze zdravého a příčetného člověka se tak stane pacient, který pochybuje vo vlastních vzpomínkách. To vede k pocitům nejistoty, na což se nabalujou další duševní poruchy. Když nemůžeš věřit vlastní paměti, tak čemu? Mám v ruce záznam z bezpečnostní kamery, odpověděl jsem. Ha, stejně by se na to většina cvokařů ani nepodívala. Dokážou ignorovat hromady důkazů, protože vědě jistě, že stvůry jsou jenom dílem naší představivosti. Přečetl jsem stohy knih, vysvětlujících, že legendy o upírech a velkodlacích, který najdeš v každý kultuře od úsvitu lidstva, jsou jenom dílem masové hysterie, náboženského zápalu, vágních pokusů o porozumění patologickým psychózám, nebo dokonce halucinací způsobených námelem žitným chlebu. Pche, s John jsme vrážili kůli do upíru už na vejšce. Naše metody jsou tudíž ve vědecký komunitě přijímany s despektem. Pochopité, na světě jsou tři druhy lidí. Lidi, kteří nevěří ničemu, sráči, co věří všemu, a pak hrstka nás, ostatních, kteří známe pravdu. Zastavili jsme se před velkými bezpečnostními dveřmi. Pokynul nám zavalitý zřízenec a doktor Nelson otevřel svým odznakem. Vstoupili jsme do dlouhé chodby lemované ocelovými dveřmi s malými průhledy. V hale se ozýval křik, pláč a hromada nesmyslných skřeků. Měl jsem z toho husí kůži. Tohle oddělení je pro lidi, kteří utrpěli vážný duševní trauma ze setkání s monstry a špatně se s tím vyrovnávají. Mají sebevražedný sklony, jsou útoční a nedokážou rozeznat realitu od iluzí. Zastavili jsme se před jedněmi dveřmi. Nahlédl jsem do škvíry. V vrhu místnosti seděl v tureckém sedu muž. Měl na sobě svěrací kazajku a jemně mlátil hlavou do polstrované zdi. Pořád do si broukal písničku Mary Hattie Od úst mu po bradě stékaly sliny, které tvořily na podlaze kaluš. Asi tomu nebudeš věřit, ale tady Carlos býval lovcem Monster. Před 15 lety dělal pro LM. Byl jedním z velitelů týmu v Nové Anglii. Skvělý chlap, vynikající cílovéc, dobrej vůdce. No co se stalo? Zeptal jsem se tiše. Carlos naklonil hlavu na stranu, jako by poslouchal cosi velmi vzdáleného. Po pár vteřinách se vrátil k broukání. Četl si něco od H.P. Lowercrafta, Ovne? ne. Jako kluk jsem hodně přečetl něco, proč? Už jsem se nezmínil, že jsem z těch příběhů měl noční můry. Lovercraft nebyl lovec, ale slyšel spoustu historiek a dost si o tom zjistil. Měl docela slušnou představu, co se na světě děje. Jestli si vzpomínáš společným tématem, jeho knih bylo postupné šílení hlavního hrdiny po delším vystavení temnotě druhé strany. Existují věci, které by žádný člověk neměl vidět nebo se je snažit pochopit. Tady Carlos je toho důkazem. A co viděl? To nikdo neví. Celý jeho tým zmizel. Jeho našli na poli. Byl nahý a zmatený. Během své kariéry nezapomeň, co si teď viděl, Owené. Jsou věci, které je lepší nechat na pokoji. Odešli jsme a nechali Carlose a ostatní na pokoji. Oběd byl sytý. Hamburgery se ku podivu dali docela jíst, což při masové produkci kantýny Blázince není samozřejmé. Doktorka Joan nám zavolala, že Ray konečně s dcerou trochu mluví. Zaslechl jsem část hovoru. Mluvil plynule, ale rodinné shledání Shacklefordů asi nebyla zrovna veselá událost. Když jsme dojedli, pokračovali jsme v procházce. Skončili jsme na zadním dvoře Appletonského ústavu s výhledem na pomalou řeku Alabama. Vysoký plot zajišťoval, aby si žádný z pacientů nešel zaplavat. Lehce sprchlo. Tentokrát dost na to, aby vlhkost a teplota poklesly na skoro přijatelnou úroveň. Při procházce po trávníku ke mně přistupovali další pacienti. Někteří se chtěli dotknout mých rukou, jiní mě objímali. Většina z nich mi od srdce děkovala za to, co jsem udělal. Na takovou pozornost jsem nebyl zvyklý. No Snažej se ti poděkovat? O většině svých pacientů jsem se samozřejmě dozvěděl od tvý organizace. No, z nich by bylo dávno po smrti nebejt L.M. a vaší konkurence, vysvětloval doktor. A na lidi jako ty se dívají jako na spasitele, hrdiny a šampiony. Nejsem žádný hrdina, odpověděl jsem. Dokonce nejsem ani nějak zvlášť odvážnej. A na tom nesejde. Každý musí něčemu věřit. Ti, které jim ublížilo zlo, potřebují vzlížet k bojovníkům dobra, který vyvážejí v jejich myslích zlí síly. Pro oběti jsou lidi jako ty něco jako Batman nebo Superman. Udržujete jejich svět v rovnováze. Lidstvo potřebuje hrdiny. Nejsem si úplně jistý, co vlastně jsem, ale rozhodně nejsem ničí bojovník. A tím si nebuď tak jistý. Kolem lovců se pohybují díl, než si vůbec naživu. Je to práce, která vyžaduje odvahu hraničící se šílenstvím. Každej má vlastní důvody. Někteří z nás to dělají pro peníze, jiní pro vzrušení zboje a další proto, že potřebují někde ventilovat svou agresivitu. A tenhle způsob je nejen legální, ale taky užitečný. Někteří do toho jdou stouhy po pomstě. Obávám se, že tu jsou ale taky lidi jako Julie, který jiný způsob životání neznají nebo se pro něj nehodějí. A pak nám zbude velice malá hrstka skutečných hrdinů, kteří se pro hrdinský život zkrátka narodili. Když to řekl, pomyslel jsem na tripa. Můj kamarád do toho šel z těch správných důvodů. Prostě chtěl pomáhat dobrým lidem a konat dobro. Právě chlapy jako on jsou hrdiny. Já jsem jenom účetní s bouchačkou. A proč to děláš ty, ouvené? Snažíte se o psychoanalýzu, doktore? <laughs> jsem jen od přírody zvědavý. Já vlastně ani nevím. Pořád si nejsem Jste, jestli je to pro mě to pravý. Proč? Poškrábal jsem se na hlavě. No, konec konců, byl to přece cvokář. A když jsem vyrůstal, měl otec takovou divnou apokalyptickou představu o budoucnosti a chtěl, abych na to byl připravený. Tlačil mě někam, kam jsem se snad ani nechtěl dostat. A když jsem vyrostl, měl jsem pocit, že jsem ho zklamal. Udělal jsem něco dost hloupýho, ujeli mi nervy a skoro jsem zabil člověka. A nejspíš si to zasloužil, ale to je teď vedlejší. Když jsem se snažil hodit minulo za hlavu a být normální, zemlelo semlelo mě ještě něco mnohem horšího. Stvůry jsou skutečný, a teď mi připadá, že otec měl celou dobu pravdu a budoucnost je fakt chmurná. Zdá se mi, že prostě mám být s valovcem a zabíjet věci, protože to mi fakt jde. Jenže i tak jsem zas ujel, a skoro zabil jiný holovce, který si to zas dost možná zasloužil. Žraloci si ho ale nesežrali a proto tak nějak fungujou doteď. A navíc mi začali pronásledovat vidiny a slyším hlasy. A fajn. Zruším si dneska odpoledne pár sezení a nějak tě tam dostanu. A na to není čas. Zdá se, že se nějaká superstvůra pokouší zničit čas a osud. A všeho míro nebo bůh ví, co chce, abych s ní bojoval. Ale pokud se dožiju konce téhle tragédie, musím popřemýšlet, jestli je takový život fakt pro mě. Možná zjistím, že bude lepší zapomenout, že se tohle všecko vůbec stalo a vrátit se zpátky k normálnímu životu. Co myslíte? Doktor Nelson za chůze chvíli přemýšlel nad mými žvásty. No k čertu s tím, pokrčil rameny. Normální lidi jsou nudní. Drž se lovu, monster! Zastavili jsme se, protože mi přišel potřást rukou další pacient. Díky za to, co děláte, Řekl nepřítomně. Ječící zabijácký žáby sežrali celou moji rodinu. Ale pak jste přišli vy a zachránili zbytek města. Děkuju. Děkuju. Nemáte záč? Neměl jsem to srdce mu říct, že o žádných ječících zabijáckých žábách nic nevím. Ale máme. Byla to maličkost. Běžte si odpočinout, ať se cítíte líp. Dobře? Než pustil mou ruku, ještě několikrát mi poděkoval. Chtěl mi sdělit něco dalšího. Nějaký zabijácký žáby dokonce lítají po okolí. Jsou velký. Mají tvar člověka. Ale jsou větší. A mají křídla a rohy, takže to asi nebudou opravdový žáby. Však víte... Viděl jsem je ve stromech u řeky. Sledovali to tady. Jestli si najdete chvíli, pane lovče, možná byste je mohli zabít, nebo tak něco. Děkujeme za informaci, Trajvisy, prověříme to. Doktor poklepal mladého muže po rameni a poslal jej pryč. Dívali jsme se, jak odchází. Chudá kluk strávil tady víc než půlku života a pořád má iluze. To je blbý, už nějakou dobu stvůry neviděl, bojím se, že se jeho stav zase zhoršuje, budu asi muset nasadit silnější prášky. Když jsme došli k lavičce, doktor se unaveně posadil. Měli jsme dobrý výhled na les, řeku a zadní část blázince. Byl to dlouhý den, musím si na chvíli odpočinout, pak se zase vrátím ke svým povinnostem. Až vyřešíte stávající problém s monstry, mé dveře jsou vždycky otevřené. S John moc návštěv nemýváme. Uvědomuju si, že většině lidí přijde takovýhle místo dost deprimující. Jenom trochu, zalhal jsem. Uvelebil jsem se a pozoroval promyšlenou architekturu budovy. Jakkoliv uvážím, kolik práce do toho nelznovi vložili, stále to tu vypadalo dost děsivě. Dům byl ohavně tmavý. Zdi byly postavené z masivních kamenných bloků v rozích ozdobených ornamenty. Posledním hřebíkem do rakve vzhledu byl pár masivních kamenných chrličů sedících na střeše. A možná za tomu, že prostředí. Ten barák spíš vypadá jako strašidelný hrad, než jako místo, kde se pomáhá lidem. No to je pravda, ale měl si vidět, jak vypadalo původně. S John jsme chtěli výdělek ale investovat do dobrý věci. Tohle zařízení je pro naše účely vynikající. Ale souhlasím, člověku se hned vybaví zvoník od Matky Boží. Jo, vypadá to přesně jako blázince z hororu. Teda omlouvám se, zařízení pro duševně nemocný. Doháje vždy vždyť tu dokonce máte kamenný chrliče. Není blbý mít chrliče na baráku, kde se léčí lidi podělaný z monstér? Doktor si posunul neuvěřitelně tlusté brýle a pohlédl na střechu. Hm, tak se mi zdá, že travy silnější prášky přece jenom nepotřebuje. Cože? Na naší budově žádné chrliče nejsou. Viděli jsme, jak jedna z obrovských soch otáčí rohatou hlavou, jako by co si větřila. Druhá stvůra pomalu a neohrabaně natáhla jedno z křídel. A kurva, řekli jsme jednohlasně.